Asteko! Asteko uh, untan nola dira zuen pultxioak uh, atxalde untan, eta egunean zer nola kudeatu dituzue bide bazterrean ikusi duzue autobat edera atxeman zenutena zinez eta lapurtu duzue edo erostera joan ziste, segidan albezain fite. Edo berdin zuen lankideekin bazkaldu duzue guerditan eta zuen parekoak zituen karbonara pastak gogo bat piztu utzie eta zuen gorputzaren kontrola galdu duzue eta bere azieta hartu eta de dena diandu zue. Edo karrikan buraxo bat kurutzatu ditu zue nini eder batekin edera zen beraz lapurtu duzue etxera eramaiteko, pultsio simple bat erantzuteko c'est la coque si un sport de contact, il y a des vestiaires, il y a des douches. Comment vous vous débrouillez justement avec vos pulsions homosexuelles et ce rapport très Très intime que vous aviez avec vos joueurs, vous étiez capitaine en plus. capitaina gainera, ara galdera, TFN, télévista, kateko, kasetariak, egiten, suena, uri, atzo, et xukbilari bati, or 78, dan aski, Dutzen gune berezio hortan nola egiten zinuen zure pultsio. homomosexualak kontrolatzeko pultsio homosexualak baitakigu homosexuala den pertsona bat kontrola ezina dela. Errugbilariak aurpegi aldatu badu ere elkarrizketa momentuan sinpleki erantzun du asaldatu gabek esatu gabe. ja ez dutsak ez ziren lako guneak, profesionala zela eta nahien artean ez dela olako erakartze sexualik, Garret Thomas errugbilariak, berriki du liburu bat fier edo harro deitzen dena bere ibilbidea espikatzen duena bi munduan, bizi pribatuan ingurumen matxista batean bere homosexualitatea asumitu behar delarik harik eta zaila, izan berda bai izan berda bai Berdin behar litizke elektrosok terapiak propossatu TVeneko kasetariari bere zuzokereri pultsuak lasaitzeko. Sare soziatan salatua izan den galdera, baita Iruniarekin ere begi zatua izan dena galdera eskandalutzu eh, horren salatzeko ere, adibidez nola egiten zuen Philip Lukak bere pultsu heterosexuala kontrolatzeko logmano du entrenatzerakoan edo bat, beste bateek ere diona. Uh, kasetariak bederen, bere argitasun edo inteligentzia pultxioak kontrolatzea lortzen duela argida. <coughs> <coughs> <Telerista>. <coughs> Utzi, <ratziapitz. coughs> Eta lasergurekin loretsu berguna emantxe izanen dugu, erran bezala uh, be antolaketa... Feminista kaipatuko ditugu, poliziari gabe defendatzeko. Momentuz, geno artista entzun gai, xaristatua izan baita. Pleiadaren ordeneko, saldu izendatua izanda. Frankofoniaren aldeko, euh, lana eskertzeko. Paso le jour e le semen, jak le dekor ki evolu. La mentalite e la mem, tuz detokar, tuz detokur. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leurs besognes La France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter crie il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore Et né sous le signe de l'hexagone C'est parce qu'on fait de mieux en ce moment Et le roi des con sur son trône Je parrais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux De pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt Les vieux principes du 16 e siècle et les vieilles traditions débiles Ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule rouge et noir D'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire Je me souviens sur toutes ces moutons effrayés par la liberté s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin des parchemands en de Normandie, il pense aux braves soldats ricains qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes les Français et vive pétin qu'ils étaient bien planqués à Londres qui avait pas beaucoup de gens moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Renu, beraz, frankofonieri Shkainidion lanagatik, beraz, xaristatua izan dela egan bezala. Gore zmenak eta najat valo belkazem ere horzen eduriz loriatua renoren haintzinean. Eta eta putzen mankizunean, gure Usaiako itzordua, gure lagunekin, putzen kluba hola daituko dugu. Loretsu bergunean, atxalde hon. Gurekin berriz ere aurten bi astero. E, gai dezberdinak aipatzeko, eh? interneten atxemaite ditugun e, artikuluak berriz hartuz, eta hola, beste manera batez ezera aipatzeko gai batzu eta be, gerrituko gira, udauntako aktualitatean manera batean, egia da aurten hainetz e, aipatu ditugula guk ere berrietan, edo eta Euskal Prentxan ere hainetz aipatu dira, pestetan diren e, erasoak emazten kontrako bortizkeriak bainako pestak ditugu gu gogoan, hemen urbilenak, izan diren salaketak uh, uh, beraz eraso seksualen uh, gatik, eta beste inbat ere izan dira, elkarretaratzeak dira hoien salatzeko, baina nor, artikulu intezgarri bat, atxeman dut uh, xarean, inglesez uh, bon, da, hor dian, uh, igia erranik ez zut dena irakuri, Gain irakurri dut, hain nintzen loretsuk nibainu bekiu lehtuko zuela. Beachmedia.orgen atseman dakoa eta hori da, um, feminizmo mota berri bat eta sustut, justizia mota berri bat, do desberdin bat, espaita berria egia erran. Uh, poliziarik gabeko justizia bat, hor, haipatzen baitute? Bai, hori da. Azken finean... Eh... Ba, justizia baino da gehiago zeh, zeh atxamaiten dugun negitimua egitea, eta hoxen antolatzea hoxen e, egitea. E, bai, poliziari gabez e, irurgoita emaketan emaketan hasi ziren, eta garaian e, ba, ziren Black Panther zoriak antolatu zirena gazte bebelzak behin dahtzeko eta erantzuteko haien diskriminazioari. Oh, estatu batuetan gira, eh, beraz azpimahatu. Ah, bai, bai, bai, ez dugu azpimahatu, baina bai, media hoztan haipatzen dutena, dena da estatu batuei egin buruz. Mm -hmm. Eta artikulu bizik interesgahiazen, haipatzen dute zebojoka eraman duten eh, emazteek eh, be osoetan, eta irurugaitan irur margajena margatan eraman dakoa, eta gero nola galdu diren egin bide batzuk, e prozesu batzuekin eta gero orain nola berriz hasten diren e, bea hori estatutik estatuak egiten ditian gauzetatik kanpo izaiteko eta eta azken finean nahibarin bada indarkeria interpersonalak gelditu behar dela estatuaren kontrolatik kanpo izan era elkarra lagundu eta elkarra aldundu eta hortan hortik dua artikulua. Onbe ba izan da garaian beraz Black Panthers mugimendua hasizlarik abiatu zelarik begetelako mugimendu bat ere abiatu zen. Emazteak horien aldetik antolatutako sirene eta beazkenan ideia zen uh, be poliziaren jaigera ikusirik erea eh, jendengain eta emazteen ere azkenean eraso bat zelarik eraso seksual bat jasaiterakoan zea jaerra zuten ere emaztek erran, hemen ere, uste dut uh, senitzen dela hori, eh? polizia etxerat joiten delarik uh, be, bat pausatzeko, uh, be, deia ezta errez ez olako pausobat egitea, eta usu ahera ere zabatere egokia olakotan. Beran hor, behintzat egin nahi zutena, berazen zuk uh, bezala uh, polizial estatalek kampo uh, egitea gauzak eta be patroilak eta egiten zituzten, azkenean emazteak ergarren artean taldean joiten ziren kajiketarat eta bortsaketa bat e, bat beraz, horiek zuten gelditzen bortsaketa eta hoiek bai. zuten azkenean e, erantzuna maitena. Bai, hori da politaz, eta azken filan, be soztu dute talde hori deitu dutena uar, uh, hori da uar, ba, gejela, egan nahi du. Baina azken filan hitz e, bakoetxada emazteak bortxaketaren kontra, eta egin dutena da... Ba, Gaiten ziren bezala, kajiketan ibili, e, taldeka, emazte taldeka, eta gertatzen balin bazen bortxaketa bat, oiak joan txeparatzera eta, eta laguntzera bortxatua dena. Eta gero egiten zituzten ere, beraz, eskortak bortxatua izan den emaztearen zat, e, ziren e, jendean etxetara ere, balin bazen e, agresio bat e, etxe bagnean, eta eta performenziak karriketan antzerkiarekin eta hori gehiago kultura bera moldatzeko ta helburua da azken finean be, beti hartzen dira holako eh, agresio edo interpersonal horiek hartzen dira pribatuak baliere bezala baina horiek argi zuten ez dela kasu pribatu ez da norbe, nor arazoa. baiten bezik eta be, inguruno iguziaren egoera baten ondorioa da Em, beraz, eh, kaso horretan, eh, feb, eta gure kasuan gizartearen eh, eredu baten ondorioa da Eta hori, hori, hori, kontziente izanez, ez, behar zuten ere kultura bera handatu, bertako kultura bera handatu egiten zuten beste zerbait, egin dituzte hilabete karri batzu, eh, newsletter batzu Hilabetean behin zabaltzen zuten, nore izan diren bortsalariak, Hilabeteko bortsalariak eta izenak zabalduak ziren, berri ikitan norek zuen Eta horiek du azken finean, beh, zenta horak arte, beti da biktima kulpabilizatzen duena, eta atmosfera batean zira, non, beh, bezu bortxatua izan bat bezu zira, kupabrezen ditzen, zure bizia datzen duzu, zure espazio batzuetara ez zira jo egiten eta hor bortxatua izan zira, edo or, beldur beheldur batzu egiten zauzkizu. Eta dena da, gizarteak, laguntz, fe, etzaitu bat ere laguntzen urtik ateratzen. Beraz, horiek nahi zuten kulturo osualan batu, eta hain nintz gauzain Boikotatzen zituzten ere em, kajiketan, bakzu saltzaileak badirelarik, badira hemgesa batzu, egiten zutena be, agresio em, seksualak ere, nahi baduzu erabiliz e, e, emaztearen irudiak diak eta ola. Mm. Horiek ere boikotatzen zituzten hemgesa horiek, gero eh sortu haitueste zentro batzu Nun, lehen zure lehen hortzaketa ba bortxaketa bat bizi duzunari joiten antzira zentro hoietara eta kudeantza emozionala eta bertan egoiteko aukera duzu eta hola eta fiskanaka fiskanaka 100 bat zentro sortu ziren e, be, gune desberdinetan hor mintzuk dira bis eh segiritan mintzukiren bada Santa Cruz New York Los Angeles eta ola koiritan abiatu ziren proiektu horiek Eta hola, holako auzotan. Hor beraz, erri antolaketa bat zen, erri mugimendu bat azkenean uh, sortu zen eta hainitz edatu, baina uh, momentu baten aldatu zen instituzioak beraz sartu ziren hortan. Bai, bai, bai hori da. hasiera batean beraz, eh, horiek antolatzen ziren, egiteko self-defentza, kortzoak, eta haien maneran dena kudeatzeko. Eta gertatu dena da haien kanpainak, eh, bortxaketaren kontra, edo aien e, ba, kultura aldatze gugorekin azken finean, e, legitimizazio prozesu bat abiatu da egia e, e, da a, fe, legitimizazio Elbur, elburba duzu beti azken finean populakuntza jakinian egoitea aztegertatzen den, kontzientizatzea eta kritiko bat etortzea eta hortik e, be kultural datuko dela bera, eta ez dela diskriminazio gehiago izanen, ez dela orako agresiorik gehiago izanen. Bera, hor gertatu dena, da, bai izan da, legi, bera, jendea kurentean izan dela eta ez dakitzu, baina e, legitimizazio bat e, martxan ezagira, eta horrekin instituz, instituzionalizazio bat, ere e, profesionalizazio bat. E, talde horiek onartu dute diru laguntza, eta e, bilakatu dira pixkanaka, pixkanaka, pixkanaka sozial txerbitzu bat. Eta poliziarekin kolaboratzen hasi dira, eta hor lehatu dira, hor laroga igazena mazkan den Eta lehatu dira, bilakatzen zerbait irentsia izan dena, estatuak irentsia dut, azken fina horrek jana du. hor arte resistentzia mugimendu batzena, bilakatu da um, humanitario zerbitzu, zerbitzu bat, e, eta horrekin estatuak erakusten du zerbait egiten dira eta gestatzen dena da be ez direla dira txipitu geroztik eta beraz orain e, abiatzen da begis e, beste mugimendu batzua bilatzen dira eta badiran bi taldea elkartzen agi direnak e, eta nahi dutena gogo eta hori begis abiatu eta eta lan hori begis abiatu eta da presondegiaren kontrako abolizmo presondegiaren abolizioaren alde diren talde bat elkartu da feminista talde batekin Bekiz, eh, abiarazteko pentsaketa hori, nun, eh, azkaren finean, indakkeri interpersonala be, estatuak kere bultzatzen duen, eta beraz, estatutik kanpo, eh, eta ben polizik kontrola eta olako legedi horietatik kanpo eh, abiarazi begiz ere mugimendu eh, aldontze prozesuriek. Mm -hmm. Zuka, adibidez, olako mugimendu bat ikusten aliteik, hemen? Gia e, da, hainitz, haipatzen idela, egiten dira elkarretaratzeak eta olako gauzak, baina olako patroilak, e, zakit, bai honan e, imaginatzen dut, e, zakit, olakoak ikusten alite hemen? Bai, e, justu ki, ernanin izan dira olako, baina ziren patroil ikingarriak, e, he? E? Entzatu ziren egiten... E... E, ba, feministak antolatu ziren tentsatu ziren e, be, denak benak ziren ta bai ikusten badzuten norbait e, izan eraso sexistea egiten edo jaiten ze azken finean guk denak pestetan e, ez dakit baina begu haurek eh posta hoietan uda hontanen e, komentarioak e, edo gure gonai buruz edo ez dakit ze jiburuz beraz edoseinpestetan entzuten dira holako agresioak eta ernanen begi zituzte nolako mailoko gisa Joaitea e, agresioak diren lekuetara edo badakizu zein ostatuetan gehiena baden eta ta joiten ziren eta eh zen lekura joiten ziren kantuak botatzera eta holako gauza eta oioak botatzera e, beraz gertat pixka bat irei hori etortzen ari da baina eh gira beste oraingo ez de, orain da salaketa prozesuan gira euskari fian eta beraz bai, bortxaketa bat bada be, joiten zira, manifara, salatzeko bortxaketa izan dela, erakusteko hori e, gizarte eredu baten ondorioa dela. Baina ez dugu, orain, ez gira orain dik antolatua be, alduntze prozesua burura inoera maiteko, ez dugu, e, adibidez, garazin izan da bortxaketa bat, egepikatu dena badatipo bat, bortxatzen ditiena pasatzen denen e, jendeak hori biltariak pasatzen direna nola ditzen da, kompostela beilariak, iten dutena? Beylariak, Beylariak. Bai. Beylari batzu, bortxatuak izan dira, neskak. Eta beh, tipuak du bortxatu, bi neska gutienez. Eta, bo, egia da, feminista taldeetan, be, mintzatu girena egoera horretaz. Entzatu girea ikusten zer egitenaren ginen, zer ezakigu, eta nola egin salatzeko egoera hori, tipo hori kanpoan da, zein zei behar abisatu behar da, jendea ez urbiltziati bortatik. Eta hortarako ikusten duzularik azken finean hoiak erabiltzen zituzten txesnak, ba, behar bada, txesna hori etaiko batzu erabiriliko beharko bezko genituzkela. Davidikari batean nori izan den mortzana bortxalar, idaztea, nik ezutan gaizki ikusten, senta babaket batzuek gaizki ikusiko dutela. Shalaketa berezia da la ere uritsala. biziki berezia da baina eh, iduritzen zait, eh, bada bigarren parte bat, eh, ba shalaketa berezia da baina nik ez dut argi zer egin behar egun, E, gutien ez be ez begiz bortxaketari gizaiteko pertsona horren gandik e, hori da gane doan eta salaketa ez da beti egokia bada bigarren parte bat e, artikuluan nun aipatzen den, orain abiatzen den prozesu hori eta bazen punk festival bat nun e, antolatu ziren bi talde, talde bat e, nun be, bortxatu aden neska e, bortxatu adiren neska katkartzen diren, eta Baya, laguntzen den bortxatua, eta beste talde bat, nol bortxalaria den kudeatzen. Mm -hmm. eta, eta hor, interes gaji dena, da, zenta horiak eztatzen dira gure ingurune zietan. Da, jaketean, nola kudeatu bortxalari bat badelarik zure ingurugunean. Mm. Lehen, eh, haipatzen zinuena, azkenean, uh, bere ere muan, muan direlarik, bortxatzailea joaitea ere muohtatik, eta ez alderantzizkoa, ez beste izatea. Hori da, eta ba, nire inguruk bilean ezautzen ditut e, agresio se se seksualak zautu, ezagutu dituen neska batzu eta gure inguruk neko jendeak dira, eh? eta beraz ja jana du... Be... Tipua gune batean delarik, ez da tipua joango. Zenta berez, e, inguro gune sozialak ez daki tipuak egindu gauza. Baina, neska ez da joanen gune oktara. Eta jana du, neska baztertzen dela betiko mugimendu horietatik edo gune horietatik, eta hori ez da normala. Beraz, oh, festival oktan antolatu zirene eran, galdetzen zuten bortxatuari zer nahi zuen, eta eta hortik ateratzen zituzten, gero nahi horiek bete araztea bortsatzaileari. Eta bai, da adibidez, e, tipua ez egoitea e, neskadeen gunean. Uh -huh. eta neska libre izatea nahi duen gunera joiteko. Uh -huh. Eta olako gauzak. Ados. Baina da, kudeak eta propio bat abiaraztea, eta ez, ez zigo jaren peko gogo batzu ukaitea. helburua da, ez gehiago behiz olakoaren gehtatzea, eta eta, eta, eta bai, hori, alduntze uh -huh. prozesuak ukaitea, eta zapaldua dena, ez gehiago behiz zapaldua izatea. Uh -huh. Zigo garen gogo eta ere azkenean, hemen egibela, no? Beste aldi baten ere ipatzen gino kena Loretsu Bergmuñan beraz Bits Media sekatzen baduzi artikulua Bits S ondartza bezala bestea Eta behoratxe baren hainbat artikulu, mire esker! Mire aren lotura zuzena ere sare sozialetan, Twitter eta Facebooken hitzputz aski diotzea atxemanen gituzie. Lasta ergirritziaren tenorea gose Luisizpururi uh, hitza emananda kogu xartzea aipatuko du. bai Euskal irgatietan xartze eguna da gaur eta gure go mitita gabi izanen da uguñako gaztea sarmadako kidea eta aipatuko dugu beraz osstian uh, be, asteburu honetan baitira auguñako, bestak, segitzetonte horainekas tezken arte eta haien txosna gunea ez du honartzen eriko etxeak polizia bidali du eta sungaiago laster, momentuz boztak eterde Euskaliratietan berriak zurekin panxikarra Alberto Plaza, hola, preso OIA, arrastatua izan dago izuntan ziburun, zoko hauzoan, frantxeas poliziak arrastatudu eta pauerat ere man euroa gindu atxiloketa eskaera baten menpeda epailiakera bakitzeko du preso ezartzen duen ala libro usten duen Alberto Plaza, hola jaskoa benduan libratua izan zen xanti arrozpiderekin goitala urteko kartzela bete ondoan, kartzela zigora bete ondoan hor duan, frantxeas eta an iragan zituen presoondendegi urteak kondatuak izan zitzaizkion baina joanen martxoan Espainiako auzitegi gorenak Gibel zuen eta Frantzian bete urteak ez baliotzea erabaki zuen Santia Gozpide beriz preso ezaria izan bazen Guardartzia zibilaket Alberto Plaza ola bere etxean atxeman zuen bizi normal baten ere gau jate beraz goizuntan eremana izan baita beraz pauueko jenda uh, mediara elgarretaratze bat egineninenenda arazoa Txuntan Alberto Plazaularen atxiloketa eta xalatzeko zazpi horrenetan daitzok dua, ziburuna. Boste un milioi euroko laguntza egoera lagian diren laborarien sustengatzeko una zeherabakia izan den gaur Bruselan, Europak bat laborantza ministruen kontxe iluan. Bilkura garaian, Europako milaka laborari elgarretaratuak ziren, hilabete hauetan biziduten krisiaren salatzeko, kalapitazon bait izan dira ere, polizia eta laborarien artean, boste euro hauen parte nagusia, behi esne ekoiz leheri izanen da. Eta Frantziako ministroaren bisita Euskal Herrian segolen joaial ostzira luntan Bayonan ibiltzekoa da Bayonako brana eskola bisitatzekoa du, unek baratze bat baitu, ekologia ministroak proietu berri bat abiatzen du eskoletan baratzeak sortzearena mila proietu endako deialdia zabalduko du beraz Bayonatik heldu den ostzeiral haratsaldean. Eta urea ustiatzeko galdea, egin adu kambo eta inguruetan zud minea empresak, ofizialki ikerketarako galde bat da, bainan urearen ustiatzeko asmoa ere baluke empresa horrek, permisaren galdearen ere muak euntagoetasei kilometra karratu ditu, bederatzi herri biltzen dira, hainoatik espeletarat, eta herriek irailaren amabia intzin badute beren iritzia emaiteko, Oain arte jatsuk heezzeza eman du ezpretak baia! Eta doniane, garaziko garateneko trinketean abiatu da aratsaldeuntan iztarien kopa, lehen partida uh, burudatu behia da, joan den aste lehenenean iragaitekoa zen, mainan arotxahagatik gauherat gibelatu zuten. Mainaget eta gizanduet nausitu dira Miguel Torren Alaskan hori, behogoi, ogoi eta amasei, emaitzarekin bigarren partidan, orai asia denean partidan, darmentzai eta amule ari dira olzo mendi bonebeltsen kontra. Berri gehiago xe jontan, charriartu guziri. Sinistan dugu, edoan tutan dugu, telebista kaitan dugu zia. Zuzubela entzuten muesika, telebista begiratzen dut, orduan ez dut astelik. Beharrik hitz eta putze mankizuna berri zeldu dela irailaren zazpitik aintzina astelenetik ostegunera. Gasurri hatzian ere badira mestu zubi unal batzu batzutan, yeah. mina bleak ere batzetan. batzutan obra bela da asteko. Maite du sia mushkauri. Egeh han behartita. Bai. No. Bai, mai beterik. Bonikel, gabri gogoar buruada, perfeccioa, eta perfekzioa ez da existitzen. Pasatze dituzu egunak eta zure gorputza lantzean tauzu, ainitz denbora egoiten beste gauza batzuen lantzeko hutseta. Zerbait gaizki atrasemullen masai uedo haserre ba gaude, ba puta mierda, me cago en dios, me la hostia. Bugatsiko aranja, eramiak da hau gehi emat betiko zaleak aseko dituen grabaketa badugula. dugula. Ados, Fred, bainan berri ere maitatzuko dute ez? Itz go eta putz! Goizberriko gomita zuzenean euskal iratietan. den abenduaren sei eta amairuan eskualeko bozak iraganen dira, alderdi sozialistarekin aurkezten den handi ezentu emari gomita. Galderak egin, Goizberriaren Facebook edo Twitteraren bitartez iako itsu ahala mandu. Ez bata ez bestianik itxiandoka. Tonra betro ama berzina. Zerdartasenatorio hori xaarles bide gain hitze zitz. rago beste ideia bat dela zaintza beti gauza polit bat izan behar duela batzutan gokotaraino zaitezke emakume edo gizon izan martaluxan lanbroar arteko matxismoa <tose> Lioa Egiptoarrak erabiltzen zuten, bere jantzietarako eta berak eortzitako gorputzak nolabait babesteko Euskal Herria etorri zen, ez dakigu. Lioa emaztek sortu ekonomia bat, Jose Antonio Azpiazu. Kai ondoko oztatu batean nuen zita Joseba Sarrion handiarekin. Egun hartan, ordu laurdeneko aurrerapenarekin iritsi nintzen. Josu Martinez, bafleetatik ihes. Kusimandoka, ashtehartes saspitan, araheda, ashtiskenes, lauetan, yukkari ratietan. Kusimandoka! Tebista buz uz huz Itzi Putz. Eta bai Manchester City oskalirat eta nicet taputz manki egiten titi karekaltek biak bere. Chartzea utzi eta lasteraris gavi gurekin izanen da ujuñako gazte kidea. Eh baina momentu sprintchak Sergi ontunordetan ipagaiia. Eras txarean, berria puntu eusen Alberto Plazaola aipagai, panxikaka ipatzen zuen bezala berrietan. Alberto Plazaola preso oia atxilotu dute ziburun goizuntan amekak eta laurden inguruan zokoa auzoan bainako prokuradoreak bai estatu du aur, euro agindu bat duela eta powerat eraman dute. Hori berria kasetan eta noriontan den gai nagusia eta Eta um, bestalde uh, berrian, uh, haipagainagusetan, barizelaren aurkako txartua sortu berriei emanen diotela uh, osakiretzak hori jakinarazten du ere berriak, eta beraz Euskal Gobernuak bestalde artikulu bat ere interesgarria elkarrizketa bat irakurgai berrian, Frogatu ginuen droga kuarteletik ekartzen zutela, baina etzen komeni jakitea. Arrasaten droga nork banatzen zuen jakiteko, uh, segipenak egintzizkieten, hainbat uh, ibil gailuri. Eta justusmoak bai estatu zituzten, polizia zegoen gibelan, salak eta ala ere uh, be airean geldituzten, etzuen segidarik ukan, elkarrizketa bat, beraz, laro gehi uh, amarkada berezi hori buruz irakurgei duzie ere berrian, beria puntu euen. Argian kortsoenea aipa gaii, kortsoenea gaztetxea, defendatzeko hogeita la hau oreneko ikaaba dinamika abian da eta bertarat urbiltzeko deia egiten dute. Aztelen goizuntatik hasirik ogeita lau ez, donostiak kortxoenea gaztetxea defenatzeko dinamika abiatu du. Egitara e, prestatzen ari dira eta e, be, horren ez, horren hainzinatzen dute. Egitarei beraz deialdia eginez gaur-gauran e, lozakoarekin joiteko Joen uh, astean, beraz, ostiralean polizia asizen uh, korxoeneako gaztetxea lurerat botatzen eta gelditu ziren diakinek etzutela horren eskubiderik. Bestalde presio erritaren aurrean entzungor mentenduko aldira Europako agintariak uh, erritarrak eta errikoetxak errifusiatuak hartzeko prest direla, oiukatzen ari direlarik zoin uh, izango dira ondoko pa ausuak, beraz analizia oso bat refusiatu krisi global horren inguruan argian irakurtzen al du siena Horri begira ere lotzen aldugu zu uh, duesten uh, ipagai diren gaiak ere atenore untan, uh, ipatzen baitu ere hori eta justut galdera hau egiten du duestek. Eskubidea ote dugu etxean migrante bat hartzea galderazko ikura, beraz legearen aletiek uh, zer dio frances legediak hortaz uh, behar la laburzkier eten alda bai bainan uh, bel durtzeko manera bat ere bainan, ya, hemen irakurtzen aldu seita sungi jagorekin zidu ezten eta be zidu ezten gelditzeko uh, gaina gusiten oriuntan Isunak, isun berriak autoentzat, gaizki aparkatuak diren autoentzat, edo behorein arte gaizki aparkatzea aipatzen zelarik, biziki geizki aparkatua ere izaiten da edo aparkatze uh, dienagarria aipatzen orain arte isunetan, orain izango da beste maila bat aparkatze biziki dienagarria, egun tau gehi tamabost euroko isuna beraz banatuko dute. Kaseta webgunean Albertu web gunean ere Aipagai. Polizia frantzisak bera Ziburuna txilotu duela. Aipagai hemen ere media bazken. Uh, Azpimarratuz beraz gaur gauean den elkarretaratzea zazpitan. Ziburun eta kaseta eusen aldiz. Salvador Egunak. subikoa eta errezil bertsolariak omenduko dituela. Eta errefusiatu ekiko ere elkartasun diagera handia, haipagai, ere kazeta puntu eusen. Uh, Irunia, lehen aterpeiri etakoa izenatu zutelarik, erriko eh, etxak izenatu zutelarik. Euskal erriko iriburuetan lehena, errifusiatuai eh, beraz, beso zabalik agertu baita. Horren, uh, erabaki horren haintzinean, uh, beraz, uh, ondoko antolaketak ere haipagai, Ongi etor egerefusiatuak lemapean biagittze katakattzeken daak eta Euskal Herriko beste errizzon maizuk ererefusiatuekiko engaiamendua publiko ere egin dute. media bazken, arebitz, e, rugbiaz e, rugbia ere ipagai baita iru minututan akizek bayona itzalidu titulu honekin, beraz abirron bayoneren, galtzea aipagai, e rugbian e rambezala, oegin etuen beraz, prentxanten oriuntan diren aipagaiak xarean behintzat, eta laster, e rambezala, e, gabi gurekin izanenda, berekilan aipatuko dugu, uh, beraz urgunako gazte asamla daak, instalatu baitu bere txozna, urtero bezala azken bi urtetan, egiten duen bezala erriko pesten kari debekua duelarik edo bederen ez duelarik baimenik, ondorioak izaren direa aurten xetasunak laster. Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz apitz? Hitz eta putz Musikarekin segitzen dugu momentuz pausaino bat, musikala, izahen hautsa kantua ezautzen duzie, Fiziz versus Nomos taldeak behiz hartu du kantu hau, Donostiako talde bat da haue, eta justuki, Gortxoena Gaztetxan murgildu den talde bat da, eta uh, behore, oiek ere egunean zer parte hartu dute sustengu kontzertuetan. Ache de ni kartu gabe Ache de ni gabe lana egiñazke. Goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturik gaude, gogor kiloturik gaude, klasean daude, gaurko gazteak etorkizun baten bidea, gura esan diguten, Einden gure borobila obedientziaz ta sakrifizioz, ez omendago, ez malefizio, gazteldua galde gazteldua galde, Hau asko ustelentz ez, joaten garalanela gau ez diru bihotz gabean, Iotz gabe azblai Teknologia zertarako da Gizakie hilaguntzeko Beste ikendua zodola Gubero egoteko Hipokrita ederren mundua Elektronikaz kontrola hordua Atxeden ikartu gabe Atxelen ikartu gabe mundua, ez omen da justua. Maitatu aizatean gustua, elduko te gara, biziko algara alai. Mundua ez omen da justua, maitatu aizatean gustua, elduko te Zikola aur al gara ala bizonak badu Ingurulas bat lagundualakonpetiko erantze uttan galduko dugu guk beti erosoena da erostea sakonera esmurgiltze agoze zildakoei galde egi munduaren alde di Zakarrak bihotzik ez du, notuko dutego gorta eta estu hazez dedingiz honen gain, hazez dedingiz honen gain, ez du. Zaren hautsa hiru ala deitzen da kantu hau Fisis versus Nomos deitzen da taldea aldiz. Donostiako taldea erramez alakortxoena gaztetxetik hurbil egoitenen talde bat. Eta bekantua hau atxomaiten alduzion ebozie badok.infon beste euskal talde hainitzen erdian. Gomitarilekoa horrein aktualitatean sartzen gira. Itz eta putz atzaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin, euskal irratietan! Eta urguniako pestak aipatuko ditugu, baina uh, pesta girotik uh, justiziarra zuetarat, joan gira manera batean, erramezala erriko pestak uh, abiatuziren aste buruntan, segitzen dute oraindik dik astezkena arte. Eta uh, urguniako gazte asambladak uh, urtero uh, gune bat antolatzen du uh, be, bere programazioarekin erriko besten uh, kari eta ostiralean uh, poli. Polizia municipala, erriko polizia beraz etorri da, notifikazio baten ekartzera eta hori urgoñako hauzapezaren izenean. Gurekin horren aipatzeko gaztea xamradako Gabi Atxaldeon zuri. Atxaldeon. Horduan erran bezala erriko abiatuak dira eta erriko bestak abiatu entzin, uh, instalatzen ari iztelarik txosna gunea, beraz kanpoko ostatu bat, uh, polizia etorri da, zer pasatu da zehazki? Ba, lehenik polizia municipala etorri da, eta jarkiki jandigu hauza pesako dildokokalek bidali zituztela. Eta jandigu hori ba, desmontatu bat genuela, edo, ez bat genuela nahi desmontatu, egunero e, mila bosteun euroko ispuna riskatzen genuela. Eta hori dildokokalek salatzen badu, eta egunero etorzen badira ikustera horri deno. Haudan, zergatik e, isun hori eta zergatik kanporatzea eska era hori e, Principioan ez baituzi eskubiderik txosna gune bat e, instalatzeko hor? Bai, hori da, e, bada 6 urte arigarela, edo bost urte arigarela eskubidea Baimena galdetzen erikoetxeari Eta beti edo ez dute erantzun, edo ez ezko erantzuna eman dute Eta hori gaitik diurte bai Asi ginen, uh, ala ere bai, txosna ematen. Eta uh, uh, joan den urtean uh, garatzen joan da, eta urtean ere hor gira, beraz. Uh, eta lehen aipatzen du, bai um, isun, isunaren uh, argiskoa. Ah, mm -hmm. Beraz hor, asken egin, instalatuak ziste uh, gune batean. Nun, zer azki, pixkatu uste? Uh, bai, da, arotzen egin ustazuaren uh, padean, da, jan furkat uh, karrikan. Peraz, plaza, plaza eta gero, beruntz. Adaz, <laughs> boi, erritik sentrotik urbilda, zkenian, oh, eh? Yeah, Pesten erdianda, zkenian. Bai, uh, bai, piskat bastergan, eh, perri un metro ebilibarri da, baina, bai. Mm -hmm. oinese gionta uh, ditena da Ados ez zuek uh, be, e, urtero e uxtero de becoa u kanik txosnagunea instalatzea be erabaki duzuela bi urte hala ere instalatza yakınik ez dela legala askinan herriko etiak ezbait hautzi hori horia be guk nahi genuke legala izan baina osada itxo imbardu itxo imaldogo herriko etiak bai bena matea Ez buk deus egiten alberaz erabak dugu, hiko hartza eta erritaren sustengoa ditzoitea, um, eta, hola, espero dugu segitzen alko dugula. Eta, zuek zergatik nahi duzue uh, gune bat sortu uh, urruñako pesteetan, zuek uh, alternatibo du zergatik nahi duzue proposatu beste zerbait uh, urruñako peste hoietan? ab du, edo... du, ba um, uh, uh, uh, dugu, bestak ubes tak eh ehitarek ehitarguziek ehital eta eragile gisa, boga tasam gisa, dicha je gisa edo... sur la dicha et do ça dou la biurte ta uxtene j'est rien euskara zekere partetsano baita presoan preso en el castas un toz eta auka balkoitzak gure mezuak pasaresteko eta bestetan bestak lekunak le horiteko, eta eragile gisa uste ustedugu eparta e hartzen aldugola eta gauzak antolatzen alditugola mm Hor, -hmm. uh, justuki Odil de Korral oruñako hau zapesak uh, ez hon hartzea erabakitzen duelarik ze argudio emaiten du? Ba bere argudio bakarra egin goronukera ba, bestak besta komiteak badela eta komiteak antolatu barrituela bestak mm -hmm. eta orra, eta beti horrelingu da niztutzen da eta horrengu <laughs> Hor, iduriz ere, balitaike, petizio bat idatzi idatzido uh, atera zutena, joren urtean, uh, urruñako gazte asamladaren uh, antolaketaren kontra, edo... Uh, bon, voilà. Berase azki, gertatu zena, da bihan den urtean, uh, larun bat uh, gaueko konzertuek, soinua uh, iztegin zutela. Eta horren zutela, uh, bon, piskatpilatu dugu, lapastu zen, uh, bon, eta galetu dugu, erriko etxeari, uh, petizio hori ukatea, testua, eta erantzun digute uh, an anonimot aspuna gatik uh, etzutela zabalduko mm -hmm. eta gero galetut dugu bak bakarrik testua ukaitea uh, baina horre de etzutzen nahi uh, eta berra jasoiarekin beraz uh, <laughs> ezin ez izan dugu lortu petizioa eta duela gutxi hauzoko batek eman digu, mm -hmm. eta azkenean hama uh, bo, bos persoanak persoanek sinatu dute eta eta uh, galetzenu galetzen zuten uh, soinua betitza eta hoe egin duguna urten mm -hmm. Eta, uh, beraz, uh, odildo koralek, alade segitzen dugura horka egiten, naiz eta engaiamenduak hartu eta respetatu. Horren bon. gaur, hastelena da, urgunako pesteak uh, segitu dute, asteburuan buruan beraz hor gelituz izte, gunean, eta segitzen dute ondoko egunetan astezkena arte. Uh, nola pasadira lehen egun uriak eta 6 pilioterekin segitzen duzio hor ondoko egunetana? hengunaak no, bikain pasa dira, ez du barazorikukoan lehenmuntaketamuntaketa zapate, baina baina bai oso osogini oso osogibosten oso da eta herritatarreak herritatark erantz boso guztiboa man digute beraz bi gain. Uh -huh. Eta ez duzue beraz polizia heriko poliziaren berririkukan egun horietan? Horziraaletik uh -huh. uh, goiti ez, yes. beraz uh, orra. Beraz, konsientez izte, egunero berdin isun bat uh, badozuela pagatzeko mila bosteun eurokoa hori aldiz biderkatuz? Uh, baina hori da gizku hamdiena eta bon, gertatzen aldena. Baina espero hori gertat, gertatzen balit ba, sustengoa susten jasoko dugula din, oka, denetatik, baina momentuko ez da egana epaiketa bat zanbar da. Uh, Pro ez ez da jan gukukan nahen dugula peti, um, isun batkoiteko. horiek uh -huh. bon, eganik beraz pesteksgitzen dute ondoko egunetan zuek ezer duzu egitaraueana. Beraz uh, gaur bat baitugu joko uh, Finlandiaakgolkin izan dena eta gero ondotik badugu uh, na eta Uh, konzertu konzertua mm -hmm. eta bihar erri kilolak eta karaokea, eta azken eguraren horren eguna iten dugu, beraz aztena, izanen da, puzgarri bat jokoak, aurpegi markok eta eta bazkaria izanen da arotzena ostatuan Hadean Ebe, Gabi, beraz, urruñako gazte asamladatik gurekin ginuen mile esker eta bepesta onak pasa, beraz? Ikaiz, mile eskerzuei? Talarmatan buzbu taldeare zuten 1 junian Walk Lake-shakua. walk-lake-sakoa like Usaion mesara berazkantot ezberdinak nahasiz e, egiten dute lanna itzetaputzen zizte euskal irratietan hoitarazten dut ziet xarri uh, zazpiontan sortzie herrialdeak zuzenean emankizunaren tenorea izanen dela zogauen otsegin bari maduzie euskal diaspora elkartzen duen emankizunaren tenorea eta aldiz bihako izango izberdin ere Itzordua, Gomitarekin, Batit eta Kristofekin. Goizberriko Gomita zuzenean euskal iratietan. Eldu den abenduaren sei eta amairuan eskualdeko bozak iraganen dira, alderdi sozialistarekin aurkezten den handi ezentu emarri aste hartuntako Gomita. Galderak egin, Goizberriaren Facebook edo Twitteraren bitartez. Zainik horrekin agurtzen zaituzet gaurko izetaputzen mankizuna Telebista Utsi Hatia Pizzesan, ZB Telebista Itzalirik guzten alduzio horreindik zomaitoren ez ez da problemarik etzaiziet deus gertatuko. Bi ahitzordua emaiten dauzet bostak eta seiak artean Martin Kitio gurekin izanen da. Crossfit, aipatzuko dauku, crossfit zer da hori, Kirol mota berri bat, egiazkoa da, egiazkoa da, eta iduriz mudan bilakatzen da, militaren entrenamendua berriz hartzen duen Kirol mota bat, mementuz, seiak euskal irratietan.